Козаки охаючи коней, старий Тарас підбадьорився, підтянув на собі пояса тугіш і згорда розвів сиві вуса. Парубки сини теж огляділи себе від п'ят до потилиці, та й почуваючись якось ніби радно й жахнув, всі вкупі в'їхали на Пресічча, що з півверстві від самої Січ було. На в'їзді затлумило їх п'ятдесятьма вершлягами, що гепали в двадцятеро п'ятеро кузнях, землянках. Дерниною вкритих чинбарі моцаки, сидячи на рундуці на вулиці, міцними руками виминали шкірі волові, по під'ятками крамарі розташувались скрицями, кремінцями, порохом. Вермен розвішував дорогі густки, татарю його повертав на шпилі баранячи скрутні з тістом, жит. Тремтячи цідив горілку з барила, витягши вперед голови з пейсом у ярмільці, але перший, кого зуснили вони, був запорожець, що розплатався собі серед шляху, повідкидаючи геть руки й ноги. Бульбі не сила було його, щоб, зупинившись та залюбуватись ним. Ту, цур тобі, пчну, розпластався, чи ти ба. Яка пішака, хоч малюй, казав він, зупинивши коня, бо й справді, бо й, бо диво йме, запорожеця клеп, повернувся серед шляху, чуприна з горда через голову простяглася на льві четверті шляхом. Дорогі саятові штани, море у діхтю, щоб знала всяк, як бач, зневажає їх січовик». Полюбувавшись його досхочу, потяг бульба далі, пропихаючись вузькою вулицею, проміж майстрів, що тут та й робила свою роботу, та проміж усякого люду, що понасходжував сюди з бозна яких країв. Увесь цей люд пробував на Присічі, що схоже було на ярмарок. Присіча ж годувалась зодягало Січ що тільки дбала про буйні, вої та бучне бенкетування. От і персіччя вже поминули, аж усі сама славутиця, січ мати, скілька над сятьма куріннями, дерниною вкритих або повстиною, декотрі гарматами ріштовані, а ніде, а ніякої тобі огорожі. Нема теж невеличких низеньких хаток з піддащами, що були на присічі. Невеликі шанці, без жодної до їх варти уявляли велику недбалість – запорозьку. Скільки запорожців, моцаків лежачи серед шляху з люльками в зубах, подивились байдуже на прочан – та й ані з місця. Тарас з синами сторожко проїхав помалу проміж їх, привітавши, звичайно. «Добрий день, помагай бі. Спасибі, Господу, і вам, – отказали січовики. Усюдою степом мальованими купами рябів люд. З їх видів смаглюватих зараз знати було, що вони загартувались до стоту по буйних воях». Пройшли, мовляв, крізь сито і решето. Так от де тає січ мати, ось де кубло теє, що з його вилиняють усі оті гордовиці та дужі, як леви велетні козаки. Ось самий той ширець козацтва, ось звідки джерелом грає воля й козацтво на всю Україну. Прочани виїхали на великий майдан, що на йому завше запорожці раду радували. На перевернутій чималій кухві сидів запорожець, знявши сорочку й повогом латавню. Знов їм запрудла дорогу бурса музики. Стоячи вколо, а осеред молодак січовик, шапка, мугит на бік рогом. І, знявши руки до гори, танцював з усієї сили, раз вигукуючи. Гей, ну, а ну-ну, швидше музику, гуляй, пане, без жупана, гуляй вітре, полем, гуляй душа, без кунтуша, бо в кунтуші душно. Гей, хома, шануй весь, хрощений мир, оковити досхочу, зверху лий. «Не жалкую!» Пийте, брати, лийте, діти, до схочу кружляйте, пийте, люди, хто горілку, а хто мед, а хто пиво та надиво. І хома з синицею під оком одне знає, насипає кожному безліку, хто до гурту пристав по коновиці, по Біля молодого запорожця четверо старих дробцювало метелиці, то вихром підхоплюючись скидались осторонь, що на голову музиці, то в мент присінули, та в боки взявшись, стялина в присядки. «Отак, діти, добре! Добре, будьте панами!»